Чоловік гавкнув щось на саджента і, раптом побачивши лице, гаріве, освітлене сірником, остовпів, але він стояв тільки якусь мить, а потім вирушив далі. Коли солдати з арештованим завернули за ріг, він раптом спинився і тихенько пішов за ними слідом. Він провів їх, ідучи віддалік до камери слідчого, і зайшов у портерню. Повз вікно її мусили проходити заарештовані. Коли Гаррія виводили від слідчого, до серджента підійшов другий серджент і передав першому записку. Перший спинив Гаррі, перечитав записку і, здавши заарештованих другому, подався не гаючи часу до портерні. У дверях він ще раз наштовхнувся на незнайомця в насунуті мбрилі. Над серджентовім обличчі намалювалось невимовне здивування. Чоловік зі слідами якоїсь хвороби на обличчі одсунув серджента, вийшов з таверни і пішов слідком за Гаррі. Тепер надійшла йому черга здивуватися. Серджент ішов з Гаррі ручоруч, а позаду, весело розмовляючи, йшли два констеблі. «Скажи, Джонні», – говорив ірландець, – «чому це дівчата, як тільки потрапляють на вулицю, міняють імення?» «Я знав одну, її звали Кет. Як тільки почала вона тинятись по вулицях, аж її вже звали не як-небудь, а Гледіс. Що вона за знак?» «Бач», – отказав Джонні, – «вона вважає, що так пишніше буде. Та й тобі, мабуть, приємніше буде купити за шилінг таку Гледіс?» ніж якусь там собікет. Тепер устряв у розмову серджент. «Бачте, хлопці», – сказав він, – «я був у Росії. Там усі повії мали французькі іменні. Так воно гарніше виглядає. Втім, можете радіти, в найдорожчих установах уже вони подобали собі англійські імення. Тепер уже ми війшли в моду в публічних домах. «Коли ж воно буде таке, що росіяни увідуть там у моду?» – запитав регочучись Джонні. «Цього, бач, не буде, бо до того часу не буде вже публічних домів. Уже тепер цих домів у Росії немає». Сказавши це, серджент і знову звернувся до заарештованого. Між ними пошепки перейшла така розмова. «Зараз ти втечеш на повороті» прошепотів серджент. Це був Дюваль. Я стрілятиму в тебе, але, на жаль, безрезультатно. Сховай це в кишеню. Тут шпалер і паспорт. Дійшовши до повороту, незнайомець побачив таку картину. Понад будинками, що сили тікав заарештований, за ним біг серджент, стріляв із револьвера, вулиця гула від непристойних вигуків. Констеблі не стріляли, бо серджент раз у раз закривав їм заарештованого. Серджент був, очевидно, на підпитку. Весь час спотикався і не зміг наздогнати заарештованого. Вигавкуючи неймовірні прокляття, він повернув до констеблів. Ті станули, мов оставпілі, і покірно вислухували зливу блюзнірських лайок. Нарешті серджент штовхнув ірландця кулаком у груди і сказав, «Ти щось балакав з ним, собако, коли йшов до слідчого? Тобі це так не мене. Ліворуч кроком руш!» У цю мить серджент помітив, як якась темна постать побігла, понеслась у тім напрямку, де Гаррі щез. Не міркуючи довго, він вистрелив, але не влучив. Темна постать занурилася в вулицю. Джемс і Мартин сиділи якийсь час мовчки, коли діваля виведено з камери. — Як ти міг довіритись йому? — сказав з докором Джемс. — Друже мій, тонучий і за соломинку хапається, — відповів Мартин. — В цьому випадкові діваль — це така соломина. Він сказав, я почував, що він не бреше, проте ж... І Мартин важко замислився. «Я беру на себе всю відповідальність», – сказав він на сам кінець. «Я знаю, що я не мав права цього зробити. Але є такі трапунки, де треба на інстинкт покладатись». «Тоні!» Тоні прокинувся.